З розпущеним волоссям. І ось знову холодні промені місяця, гілки що погойдуються, трава що сріблиться, вигадлива мішанина кущів, а більше нічого. Шерех у траві зовсім поряд. Марта не стрималася, нахилилась. Маленький волохатий чоловічок. Витріщився на неї з трави, вчепившись тоненькими пальчиками у волоток дикого вівса. А Марта, майже роззявивши рота, дивилася на нього. Але тут чоловічок раптом розприндився, плюнув, погрозив Марті кулачком і пірнув траву. Тільки його і бачили. Ти що, загубитися хочеш гримну, над вухом сердити голос сивого? Я там, він мені кулаком, тільки й зуміла вичувати із себе Марта. Ну то й що, не зрозумів вов кулака? Ти що, пенземенджиків ніколи не бачив? Чи він тобі очі замилити намагався? «Не помітила», – зізналася Марта. «Ти ще багато чого не помітила», – заспокоїв її мірушників син. «І дай Боже, щоб і далі не помічала. Ходімо». «Коли б я розповіла Джошеві про свій злодійський хист, – подумалася жінці. Але не після чуми та хижі, а до того». Може, і я сама стала б для мовчуна чимось на кшталт примхливого пенземенжика чи бухруна? За всіма цими чудовиськами Марта встигла забути про хвору ногу, але спіткнувшись об корінь, що серчав із землі мимоволі, скрикнула від болю і стала стерехтися треба, коли по лісі ходити не вмієш», – буркнув Сивий, чекаючи на Марту, але в голосі його явно чулася тривога. «Скоро вже, потерпи трішки!» «Е, для чого я тебе туди веду? На погибель же!» «Зарані ти мене хорониш, Сивий!» Марта аж ніяк не почувала в собі певності, із якою... Вимовила ці слова. Але на вони, а скоріше тон, яким їх було сказано, зненацька справили враження. «Гадаєш, і на цей раз упоруєшся?» І з майже дитячою надією в голосі запитав він. «Один раз ти змогла, це правда. Сподіваєшся, і вдруге вдасться». «Не знаю», – чесно зізналася Марта, намагаючись не відстати, бо вовкулака прискорив ходу. «А от у двох з Янисиком?» Сивий нічого не сказав, нагадування про Абата із усього видно було йому не до шмиги. Попереду намітився ледь помітний просвіток і незабаром Марта слідом за сивим вийшла на таємниче узлісся. Ліс одразу змітився і розгубив неабияку частину своєї загадковості. Вони стояли край розлогої луки, а вдалині глухо шуміла схована від очей ріка, і тільки млин чорнів попереду, Марта здогадалася, що це і є млин, перш ніж зуміла щонебудь до пуття роздивитися, указував на місце, де саме протікає ця ріка. Але значно ближче до них майже біля самого узлісся, неймовірно чіткі в сяйві завислого на добрі місяці, сріблилися та відкидали глибокі чорнильні тіні хрести рихняблені старі і зовсім ще нові хрести невеликого цвинтель.